Beren afitxan irakur daiteken bezala txosna agunea egunero amaiketan irekiko da eta ez da inungo eraso sexista homofoboa, arrazista edo jarrera diskriminatzailerik onartuko. Mugimendu feministarekin bate ginez, eraso baten berri izan bezain laster, elkarretaratze batera deitu du zizpa gaztetxeak berrogoita sortzi oren etara. Eta prezeski, aurten, iruñako herriko etxeak eraso seksisten aitzinean ukanduen jarrera gora du. Unai arkauz gaztetxeko kidea. E, guk hori dugu lagarren urtea dugu, e, txosna gunea martxan ezari dugula e, Guk Bayonako ortengo, fe, ortengo betiko festa edoarekin ez gu bat egiten e, Guri ustez e, kontsumora bideratuak direlako Ekitaldi nagusiak e, dirua lortzeko solik antolatuak direlako Eta Baionako erritaren e, kontsultari gabe antolatzen direlako festa horiek Beraz guk kritikatik alternatibara pauso egiten dugu urtero Txosna gune horren bitartez eta gure asmoa be izan da ere, e, Baionako festa e, euskaldun parekide eta eta populagak edo egitak antolatzea. eta beraz, bon, e, hortan hortain duango dugu e, gure ustez eguia den e, festa eredua be, aktibatu arte eta sinez e, guk sinesten dugun e, festa giroa eta eta festa modeloa belortu arte. Iruñaren eredua e, azpimarratu duzue. Iluminaren eredua azpimagatu dugu, e, aurten egin nolako ere ba, aurten lobezala egiten dugun bezala, be, arazo sehisten, arazoa azpimagatu nahi genuen, e, denek aldarrik atzen ditugu festaparekideak berrezkoak direla. Gu saiatzen gira gure txosna gunean edozer jarriera diskin batzaile eta e, jendeak anporatzen e, olako jarriera gertatzen direlarik, baina gu pentsatzen dugu e, fest, erri baionako festa horiek, Berutela ere instituzioan bitartez e, bultzada bat, errikoetxea aipatzen dut, gehien bat. Eta Iruñako eredua zpimagatzen genuen, haurten e, e, Iruñako Udalak e, kanpaina sendo bat martxan ezerre duelako. Eta Erasotzailea begirako jarrera irmoa izan duelako. Eta berazguk deitzen dugu Bayonako errikoetxea eta, eta biztan leheria, ba, erredo hori sigitzea. Erasotzailea gaitzetsi eta, eta ez gertatzeko lanketak burutzea. Bestalde ere bertso edo edekitze ekitaldiko bertsoari dago kionez salatu duzu, e, bertsorik ez izatean, nahizte da azkenean ekitaldia moldatua ba izan den, baina nala ere bertsoa present izanen da. Bai, hori da, riduruan diarekin e, informazio hori jaso genuen, e, urteetan zehar, hori e, honan ba, tradizioa bilakatzu zen bertsoa kendu dute. Ba, min gehiena da unak, hori kentzeko, bertsori kentzeko erabili argumentuak. Hau da, e jendea baztertzen zuela, Euskarak, e jendeak ez urelako ulertzen, eta Eta horrez gain, e bertsoak eta, eta Euskar, Euskara izkuntzak ez uela bat egiten e festaren haraitasunarekin, edo festarekin. Beraz, guri pena handia egiten ematen egu, eta gero ez gaitu hainbeste argitzen ere, e gaur egun errikoetxak sutatzen duen festareduak ez uelako batere Euskararen presentzia bermatzen. Eta gus eratuko gira txosnakune horretan, gure kulturan eta gure erriko festetan oinarrizkoa den Euskara bultzatu eta erabili eta edatzeko. Idekidura alternatiboa eginen gaztetxeak ostegunean aratzeko behatzietan San Andres plazan, amets hartzaiuz bertsolariarekin. Ostiralean poteo feministan parte hartuko du, larun batean Euskararen egun antolatzen du, beinat gaztelumendi eta Fredi Paiaren bertso saioarekin besteak beste, eta igandean gaztetxearen aperitifa izanen da ziganteekin eta ondotik presoen bazkaria.